Zima delkarteak aspalditik lan egiten du migranteak, errefusiatuak eta eksiliatuak lagunduz. Endaiako erretentzio zentroan ere bulego bat badu, paperi gabekoen laguntzeko, eta preseski, Juliet Bergunian, Zima delkarteko kidearen erranetan, ez da onargarri hogeita bat garren mendean, oraindik mugak estea. Erranen uke azkenean, eta er, pentsatzia eta erraitia posibide dela hogei uh, bat garren mendean, Estia gure mugak ez taposige. Diendia irriskoan direlarik bere familieekin edo zain lan jera eh, pasatuko dute eskapatzeko. Hori da egora, eh, badak gerla eh, nun nahi, bai Afrikan, bai eta Tiranoak, eta orduan diende horiek behar dute nun baita eh, eskapatu. Eta gerlan den boran, eh, juduak ere egindute hola lehen, eta etxe batzuk idekiak izan dira, beste batzuk ez. Eta gai ber da errefusiatuen aterbetzeko Herri Solidarioen xarean parte hartzen duen herrietarik bat. Alta bada erretentzio zentro baten daian eta EAES den kontraerran bat talde batetik errefusiatuak aterbetzea eta bestalde kanporatzea galdegin dio gu kotxe esenarro auzapesari. Bai erretentzio zentro bat daian Joan den egunean barne ministroarekin visitatu ginuena bainan ere Silvia alutiputatuarekin, nigeriako emazte homoseksual baten defendatzeko bere bikotea bizirik errea izan baitzen erriko plazan. Ala ere, erretentzio zentroetan direnek prozedura bat dutea bian, barne ministro eta ofkaren artean, eta iesian heldu diren pertsona huai dago kionez, sustengatzea erabaki dute gure estatuek. Denetarik bada errefusiatuen artean, kuadroak, medikuak, ez jende miserablea bakarrik, bainan beren ongibizizirenak eta ez direnak sistemaz baliatzera etortzen, ies egitera behartuak direlako baizik. Herriko etxen egin beharretan, izanen da beraz, errefusiatu horiei egoitzapaten atxemaitea.